czetwertką. Učetkom petog stoljeća prije Krista u maloazijskom grčkom gradu Halikarnasu, danas se na tom mjestu nalazi turski grad Bodrum, rođeni Herodot. Malo se toga zna o tom čovjeku. Bio je rođak pjesnika pani Azisa. U rodnom gradu, koji je u vrijeme njegovog života bio pod vlašću perzijskog cara, sudjelovao je u političkim borbama protiv tiranina Ligdamisa, kojeg su na vlast postavili perzijanci. Onda je otišao živjeti u Atenu, gdje se susreo sa Sofoklom. Nakon toga otišao je otišao u Turiji, novu grčku koloniju na Peninskom pol kada je točno Herodot umro ne zna se, možda 430. ili 420. godine prije Krista. Ali pouzdano se zna da je Herodot napisao historiju, prvu veliku narativnu povijest nastalu u starom svijetu. I zna se da je Herodot puno putovao. Bio u Egiptu, Libiji, Siriji, Suzi, Lidiji i Frigiji. Putovao je u Trakiju i Makedoniju, detaljno je poznavao cijeli grčki svijet. I ta samo mu putovanje poslužila kao predložak za njegovu historiju, u kojoj pokušao objasniti kako je došlo do velikog rata između Grka i Perzijanaca. U toj historiji, u njezinoj prvoj knjizi, Herodot je ovako opisao jedan veličanstveni grad. U toj zemlji ima mnogo velikih gradova, ali ovo je među njima najslavniji i najjači. Leži u jednoj prostranoj ravnici i ima oblik kuta čija je svaka strana duga 120 stadija. Opse grada iznosio je dakle 480 stadija. To je bila njegova veličina. On je, koliko mi je poznato, i jedan od najljepših gradova na svijetu. On je opasan jednim širokim i dubokim kanalom ispunjenim vodom, a iza toga jednim zidom koji je širok 50 kraljevskih lakata i 200 lakata visok. A kraljevski lakat je još tri puta duži od običnog. Stadi grčka mjera za dužinu iznosio je oko 200 metara stadije je kao jedinica dužine nastao prema stadionu, mjestu gdje su se održavale igre. stadije je bio udaljenost od starta do cilja trkaće staze. Prema tome, duljina svake stranice tog gradskog četverokuta iznosila je 24 km. Grad je imao opseg od 96 km. Lakat je pak mjera za udaljenost, koja se u Herodotovo vrijeme mjerila od lakta pa do zglobova prstiju stisnute šake. Herodot još piše. Ovdje moram reći zašto je upotrebljena zemlja iz jarka i kako su sagrađeni zidovi. Odmah prigodom izbacivanja zemlje iz jarka pravile su se od njih opeke i njih su, kad ih je izvađena dovoljna količina, pekli u pećima. Kao vezivo u zidanju upotrebljavali su vruću smolu, a posli svakog tridesetog sloja opeke uzidavali su pleter od trske. Na taj način je najprije rađen rub kanal, a kasnije i sam zid. Gore na zidu, na samom njegovom rubu, građene su jednokatne kule, i to sve po dvije, jedna nasuprot drugoj, a između njih bi se ostavljalo dovoljno mjesta za prolaz kola s četvero konja. Suda uokolo u cijelom zidu ima sto vrata, a ona su sva od bronce. Stare Grke bilo je teško impresionirati, ali na Herodota taj grad ostavili te utisak. Stotinu vrata od bronce, ogroman i debeli zid opsika 96 km, oko zida duboki kanal, ali to nije bilo sve. Kada bi putnik ušao kroz jedno od stotinu brončanih vrata u grad, čekalo ga još veće iznenađenje. Grad je na dva dijela dijelila rijeka. Zidovi su sagrađeni i na obalama te rijeke. Grad je bio pun trokatnih i četverokatnih kuća, bio je ispresjecan ulicama. Jedne su išle paralelno s rijekom, druge su bile postavljene okomito na te ulice. Svaka ta ulica završavala je gradskim vratima. Tu čudima nije bio kraj, Herodot piše. Usred svakog od spomenutih dijelova, sagrađena je po jedna utvrđena zgrada. U jednom dijelu grada nalazi se kraljevski dvor, okružen velikim i čvrstim zidinama. U drugom nalazi se hram Zeusa Bala, s brončanim vratima, a ima oblik kvadrata čija je svaka strana duga dva stadija. U sredini ovoga hrama sagrađena je jaka kula, široka i duga jedan stadij, a na njoj druga, na ovoj još jedna i tako redom. Svega osam kula, sve jedna na drugoj. Svanjske strane oko svih kula gore su vodile stube. Na polovici uspona stuba nalazi se odmaralište s klupama, gdje se pri usponu moglo sjesti i odmoriti. Na najviše kuli nalazi se veliki hram i u njemu veliki i raskošan krevet, a pored njega nalazi se zlatni stol. U hramu se ne nalazi nikakav kip, u njemu ne noćiva nitko. Herodotu su svećenici rekli da sam Bog ponekad navrati u hram i da na tom krevetu prenoći. Herodot je vidio još jedan manji hram u kojem se nalazio kip tog boga Zeusa Balom. Vidio je i zlatni žrtvenik. Takva se vrsta hrama nazivala zigurat. U tim su se kulama štovali bogovi. Na vrh tih kula penjali bi se svećenici znanci kako bi promatrali kretanje sunca, mjeseca, planeta i zvijezda. Ti su svećenici dali prvi kalendar u ljudskoj povijesti. Taj je grad svoje bogatstvo dugovao posebnom načinu obrade zemlje. Taj je način promijenio ljudsku povijest, postavio je temelje prvim gradovima i uspostavi države. Taj način obrade zemlje, zapravo njezinog navodnjavanja, ovako opisuje Herodot. Usjeve u polju zalijevaju vodom iz rijeke i tako pšenica sazrijeva i donosi urod. Ne izljeva se sama rijeka na polja, kao u Egiptu nego zalijevaju rukama iz bunara na džeram. Cijela ta zemlja ispresjecana je kanalima, a najveći kanal je plovan za lađe ispaja Eufrat s Tigrisom. Ovo je zemlja u kojoj, koliko znam, žito kudi kamo bolje uspjeva nego u svim drugim zemljama. Žito ovdje tako dobro rađa da daje dvjestostruki prinos, a kad je najbolji prinos, onda daje i tristostruki. Listovi pšenice i ječma budu tamni i do četiri prsta široki. A koliko naraste stablo sezama, neću ni govoriti. Ne upotrebljavaju maslinovo, nego sezamovo ulje. Po cijeloj toj zemlji rastu palme. Kako se zove taj veličanstveni grad okružen kanalima koji su navodnjavali zemlju oko rijeke? Ime to grada je Babilon. I taj je grad bio posljednji u nizu veličanstvenih gradova koji su nastali u Mezopotamiji, području između dvije rijeke, Eufrata i Tigrisa. U vrijeme kada je Herodot doputovo u Babilon, u Mezopotamiji je već skoro tri godina cvala civilizacija, Toj civilizaciji dugujemo nastanak prvih gradova, nastanak države, nastanak institucija rata. Toj civilizaciji dugujemo pismo, kalendar. U Mesopotamiji, u toj koljevci civilizacije, začao se svijet kojeg danas poznajemo. Govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Trebali smo reći negdje načelno nešto iznad 30. paralele sjeverne geografske širine. To je već neka odrednica koja nam puno toga kaže. To je zona pustinja kad gledamo globalno taj prostor preko Azije. Međutim, ovdje imamo sreću ili taj prostor ima sreću da kroz njega prolaze dvije rijeke, prosjecaju taj prostor dvije rijeke, koje se spuštaju iz turskih nizina iz anadolskih visoravni prosjecaju taj prostor da bi eto tako našle svoj utok u Indijski ocean stari ljudi znaju, možda mladi i ne znaju da se kod nas je žetva u šestom mjesecu, ako može posebno zakasniti, onda je to sedmi mjesec, ali uglavnom je dakle vrijeme kada skidamo žitarice. Kod njih je to kraj drugog početak trećeg mjeseca. Čak možda i više kraj drugog. Prema tome da vidimo kakva je razlika klimatska, koliko to žito ranije uspije nego kod nas. Eto, takva je i klima. Toplija je, znatno je pristupačnija nego ova naša. Mi smo ipak prostor koji je 45. paralele, koji ima četiri godišnja doba. Oni sasvim sigurno ta godišnja doba tako kako ih mi prepoznajme nemaju. Ako bi ljudsku povijest i evoluciju društva prikazali na mehaničkom satu s kazaljkama, moderna industrijska epoha zauzimala bi zadnjih pet minuta, vrijeme od 11 sati 55 minuta do 12 sati. Toliko je kratko ovo naše industrijsko razdoblje, ako ga se usporedi s ostatkom ljudske povijesti. Više od pola milijuna godina naši su daleki preci lutali svijetom u malenim skupinama kao lovci sakupljači. Imali su jednostavna oruđa napravljena od kamena, kosti ili drveta. Društveni poredak bio je temeljen rodovskim vezama. A onda se negdje oko deset tisućite godine prije Krista dogodila velika promjena. U Timesovom arheološkom atlasu piše... Kad je negdje oko deset tisućite godine prije Krista završilo ledeno doba, svijet je doživio niz dramatičnih promjena, koje su imale daleko sežne postidica na ljudsku zajednicu. Temperature su porasle, otopile su se velike ledene plohe, koje su pokrivale skoro četvrtinu zemljine površine i tako omogućile da se biljke i životinje prošire na sjever, na zemljopisne širine, koje su dotada bile za njih prohladne. U isto vrijeme, pustinje, koje su pokrivale polovinu zemlje između tropa, Povukle su se pred vodom i kišama, koje su se oslobodile topljenjem leda. Ljudske zajednice prilagodile su se novonastalim uvjetima. Lovci sakupljači imali su još više biljaka s kojih su skupljali plodove. Imali su više životinja za lov. Uskoro su skupine tih lovaca došle u područja koja je do tada pokrivao nego stuljubivi led. Topljenje leda dovelo je do većeg broja riba, školjaka i rakova. To izobilje nove hrane također nije promaklo ljudima, ali to nije bila najveća promjena koja se dogodila u to vrijeme. U određenim područjima staroga svijeta, u plodnom polu mjesecu na Bliskom istoku, u brdovitoj zemlji u današnjem Pakistanu, na ravnicama Sjeverne Kine i u delti Yangtzea, lovci sakupljači počeli su eksperimentirati s viljkama i životinjama. I to je eksperimentiranje na kraju dovelo do njihovog pripitomljavanja. Poljoprivreda, obrada zemlje, iako zahtjeva težak rad, pružala je nekoliko važnih prednosti. Najvažnija od njih je mogućnost prehranjivanja većeg broja ljudi. Plodni polumjesec je pojam koji je popularizirao američki orientalist James Henry Brested. Taj polumjesec nalazi se između pustinje u Arabiji i armenskih planina i proteže se od Babilona i Suze na doline rijeka Eufrata i Tigrisa. Onda se preko planine Zagros gdje izviru te dvije rijeke, taj polumjesec nastavlja protezati preko Sirije i Palestine do doline rijeke Nil. Činjenica je da je negdje tu čovjek, s obzirom na klimatske uvjete, a mi moramo znati da je do negdje 5000 godina prije nas dobar dio evropskog prostora bio zaleđen okovan ledom. Ovaj naš prostor ne, ali sjevernije od naših prostora, središnja Evropa, sjeverna europa je bila okovana ledom. Prema tome, ovaj južni prostor je imao vremena da uđe u to mi bismo danas globalno govorili međuledeno doba, dakle u tih par desetaka tisuća godina prostora kad imamo ovu toplu klimatsko uh aspekt vrijeme koje, dakle, nije zaleđeno. Dok ovi gore još uvijek su na rubu leda, dok smo mi u ovim južnim prostorima u fazi, u prostoru velikih razina rijeka, jer otapa se led, vodostaje rijeka su visoki, dobar dio populacije ohranutka sakupljanju, odnosno sakupljanju još uvijek, tradicionalno, ali i ribolovu, jer je sad taj povećani, pojačani razine voda nose i veću mogućnost ribolova. Ovaj drugi prostor dolje na jugu je već se mogao polako pripremati za ono što je lakše pripitomiti. Žitarice vrlo lagano pripitomiti. Jednostavno ih stavite u džep, naberete i stavite u džep i na drugom mjestu pred vašom kućom ili pred spiljom posijete. Međutim, spilja je uglavnom u prostoru u planina, u prostorima koji nisu baš idealni za zemljoradnju. Prema tome čovjeki moraju sići u neku nizinu, osloboditi se tih kamenjara i svega toga da bi zasijao. Ali onda je napravio svoju kuću. Dakle, eto, tu u tim prostorima e, možemo reći Anadolska visaravan je možda i pravi začetak toga, ali se onda spušta s jedne strane od te Anadolske visaravni nizinama prema Izraelu, a s druge strane posebno baš rijekama i Eufratom, možda još i više Eufratom nego Tigrisom, ulazimo u taj drugi, drugu zonu gdje je ta razina voda i ta voda na neki način omogućila da se tu razvija vrlo rano zemljoradnja. Ljudi u vremenu lovaca i sakupljača nisu znali za granice, za te crte koje su odvajale jedno područje od drugog. Lovac i sakupljač ne može živjeti na jednom mjestu kojeg bi smatrao svojim. Po enciklopediji Britanici, ljudi koji žive od lova i sakupljanja plodova moraju po članu svoje zajednice imati od 18 do 1304 km. Ta površina ovisi o uvjetima koji vladaju na nekom području. Što je zemlja škrtija, to područje mora biti veće. U tom društvu ne postoje stalna naselja. Kad se istrpi to područje, skupina se seli na drugo. U Timesovom ovom arheološkom atlasu ovako se opisuje jedno arheološko nalazište u dolini rijeke Sene. Nalazište je datirano u 8000. godinu prije Krista. U to vrijeme ljudi su se u plodnom polumjesecu već bavili poljoprivredom. Pensvan u dolini Sene u sjevernoj Francuskoj bio je naseljen negdje oko 8000. Te godine prije Krista. Proučavanjem životinskih ostataka utvrđeno je da je to mjesto u nekoliko navrata bilo naseljeno, od sredine ljeta do sredine zime. Stanovnici su bili lovci skupljači, čiji je glavni izvor hrane bilo meso jelena, ali na tom su mjestu nađene i riblje kosti i ljuske jaja. Iskopavanja su otkrila niz otpadnih jama s dimenzijama 4,5 puta 3 metra, koje su imale ognjišta na jednom kraju i mrlju crveno smeđe boje, koja je ukazivala na to da se na tom mjestu živjelo. Kako nisu nađeni temelji ili ostaci kolaca zavijenih u tlo, smatra se da su na tom mjestu ljudi živjeli u prenosivim šatorima, koji su se sastojali od drvenih stupova i životinskih koža. Niti ljudi koji žive od stočarstva, koji su pripitomili životinje, ne poznaju granice u tom vremenu. Oni se stalno sa stokom moraju kretati od jedne ispaše do druge. Niti oni nemaju stalnih naselja. Ali ljudi koji žive od poljoprivrede itekako znaju što je njihovo. Oni itekako poznaju granice, jer su ta mjesta obilježili svojim radom. Poranicu je trebalo očistiti od šume ili kamenja, trebalo je okopati i zasijeti. I onda čekati da ona rodi. Ti su ljudi itekako znali za granice. Nevolja je nastupala kada bi u područje gdje su živeli poljoprivrednici došli nomadi bilo stočari, bilo razbojnici koji su živjeli samo od pljačke. Da, to je zapravo osnovni problem cijelog tog prostora. Prostor više pogoduje e, selilačkim nomadima nego li zemljoradnicima. Zemljoradnici su u džepovima, uskim oazama e, plodnog tla. Tamo gdje rijeka je poplavila, navodnila je i tu u tom kratkom vremenu možete posaditi da bi očekivali urod, dok je još koliko toliko vlažno zemlja. Međutim, neka ne bude jedne godine visoka razredna rijeka, tu je onda veliki problem kako ćete preživjeti. Zato se ljudi sele kao stočarski populaciji. Međutim, moramo reći da je zemljoradna nešto što je puno lakše ostvariti. Vi u džep stavite, kao što sam rekao, šaku pšenice, prenesete 2-3 tisuće kilometara i tamo je zasijete i ona je pod vašom kontrolom pripitomljena neka vrsta. Međutim, vi ne možete uzeti pet kovaca i divljih i prenjetih negdje, one će naravno prvom mogućom prilikom tražiti bijeg da se udalje maknu. Dakle, stočarstvo je dugo proces dok ne dođe do tog trenutka da stoka ne može preživjeti bez čovjeka. Ne zna se snaći više bez čovjeka, jer ju on cijelo vrijeme na neki način upućuje. Dakle, to je proces koji traje možda dvije, tri tisuće godina, pa i zakasnio je u odnosu na zemljoradnju. Recimo, u to isto vrijeme mi možemo reći da je jedan dio tog prorodnog polomjeseca, recimo ispod Sirije prema Libanonu, taj prostor. Mi znamo da je negdje oko osam tisućete godine prva životinja koju jedu po onome što se vidi u naseljima Gazela. Teško je pretpostaviti da je baš gazela bila pripitomljena životinja. Međutim, i da su, da su je možda na neki način pripitomljavali, držali je u nekim posebnim torovima ili posebnim skloništima, zakloništima u prirodnom okolišu, da ugurate u neki kanjon, pa da ne mogu izaći van, pa tu onda imate selekciju nekakvu koju radite, ali da čuvate osnovno stado. Teško bi pretpostaviti bilo da je to prvo što ste pripitomili antilopa. Ovci sakupljači su, kad je u pitanju hrana, ovisili o produktivnosti prirode. Njihova je hrana rasla na nekom drvetu ili grmu ili se rađala na ravnicama. Ali oni nisu istribljivali životinje ili brali plodove do uništavanja biljke koja ih je dala. Znali su da bi ih takvo ponašanje brzo do gladi. Aboriđini u sjeveroistočnoj Australiji, kada iskopaju slatki krumpir, uvijek odvoje njegov dio i posade ga u zemlju, kako bi osigurali buduću berbu tog ploda. Šošoni su u Sjeverno-Americi gradili brane i kanale kako bi dobili vodu do mjesta gdje su rasle biljke koje su im davale hran. Lovci sakupljači obično su izbjegavali ubijati mlade životinje i trudne ženke i usredotočili bi se na stare mužjake. Ta im je strategija omogućavala da dobiju najveću količinu hrane uz očuvanje opstanka krda. Oko 90 godine prije krista ljudi su počeli pripitomljavati životinje. Neke od njih su pripitomljavali zbog mesa, neke su poput psa pripitomili kako bi im pomogao u lovu ili čuvanju mjesta na kojem su živjeli. Kasnije je pas počeo i čuvati krada pripitomljeni životinja. Psi ovce i koze Bile su prve pripitomljene životinje. Međutim, nakon tih šesti, nakon recimo šest i tisuća godina, na jednom, apsolutno dominira ovce i koza. E sad, dvije su stvari kod tog pripitomljavanja. Da li je ta antilopa, zaista možda bila u nekom kratkom trenutku pripitomljena, što je, to kažem, dovodi se pod ozbiljnu sumnju, ali ona živi na posljednim vrstama biljaka. Međutim ovca i koza, pogotovo koza, brsti sve, ona će preživjeti tamo gdje možda niko od biljoždera neće preživjeti. Pa onda u takvim uvjetima ajmo onda uzgajati koze jer će one opstati tamo gdje druge neće. I zato onda kreće recimo upravo ta takva takav uzgoj ovaca i koza koji koje se kreću cijelo vrijeme, a to stalno kretanje onda i dovede jednu populaciju koja onda razmišlja o tome da ni nema naše zemlje. Odnosno, nema nečije zemlje. Sve je naša zemlja i gdje god mi dođemo, sve je naša zemlja. Tako onda i kreću ti rani zakoni stočarskih naroda, pogotovo ono što možemo vidjeti u Bibliji. Sve što naselimo, to je naše. Sve što popasemo to je naše. Idemo dalje i stalo je nekakva agresija prema onim zemljoradnicima. Dakle, oni moraju i kako brinuti brigu od tih stočara. Naime, američki westerni to pokazuju u neko drugo vrijeme. eto. Godine 1958. arheolozi su počeli iskopavanja kod grada Konje u sredješnjoj Anadoliji u Turskoj. Odabrali su jedno mjesto na obali rijeke Čarašambe. To se vrijeme smatralo da su na području Anadolije ljudi u većem broju počeli živjeti tek početkom brončanog doba. Iskopavanja u Čatalhöyku promijenit će tu sliku. Godine 1961. britanski arheolog James Mallard počeo je na tom mjestu i za četiri godine iskopavanja je sjedište sjajne neolitske kulture. Ta se kultura datira u najkasnije 9000. godinu prije Krista. Najbolje godine tog naselja bile su od 6700. do 5650. godine prije Krista. Kuće su se razlikovale po površini, od 11 do 48 četvornih metara. Sve su bez izuzetka pravokutnog tlocrta. Sve su kuće bile nabijene jedna na drugu, nije bilo ulica. U kuće se ulazilo krova niz drvene ljestve. Sagrađene su od drvenih greda, to je kostur kuće. Opeka od blata, osušenih na suncu, trske i žbuke. Čini se da su sve građevine visoke samo jedan kat. Krov je napravljeno od svežnjeva trske pokrivenih debelim slojem osušenog blata. Ispod trske je hasura, koja sprječava da dijelovi krova padaju po ukućanima. Unutrašnjost kuće bila je ukrašena malim kipićima i zidnim slikarijama. Glavna je soba služila kao mjesto za pripremanje hrane, spavanje i druge djelatnosti. Kuhinja je uvijek bila na južnoj strani prostorije kako bi dim mogao izaći kroz otvor na krov. U druge prostorije, koje su služile kao spremišta, ulazilo bi se iz te glavne prostorije. Ulazi su bili maleni i u te se prostorije moglo ući samo ako bi se osoba sagnula ili čak puzala. Postaci nađeni u Čatelhujuku upućuju na to da su temelj prehrane bili žito, ječam i grašak. Uzgajani su i leća i Grahorice. Te su namirnice nadopunjavane jabukama, pistacijama, bobicama, bademima i žirom, koje su skupljali u blizini samoga sela. Glavni izvor mesa bila je stoka. Divlje životinje također su bile važne za prehranu. Prizori iz lova na crvenog jelena, divlju svinju i divljeg magarca često su se slikali po zidovima kuća. U Čatalhöyku mrtvi su se pokapali unutar kuće, obično ispod mjesta za spavanje. Prije ukopa mrtva tijela su bila izložena na otvorenom, kako bi strvinari uklonili mesa s kostiju. S tih kostiju arheolozi su zaključili da su muškarci u Čatalhöyku živjeli u prosjeku 34 godine. Prosječan životni vijek žene iznosi je 29 godina. Ipak u Čatalhöyku su nađeni ostaci ljudi koji su doživjeli i 60-tu. Čatalhöyku je jedno od najvažnijih nalazih šta iz doba neolitika. Ljudi u Anadoli i oni u takozvanom plodnom polumjesecu živjeli su na takav način sve dok se u četvrtom tisuću prije Krista na području Mezopotamije nije dogodio možda najvažniji civilizacijski skok u povijesti čovečanstva. Ovo 20. stoljeće naše je jedno od najvećih skokova uopće civilizacije koje smo imali barem do, do danas kako gledamo tako je i treće tisućeće odnosno tri tisuće godina prije Krista negdje okvirno naravno, ne tako precizno je vrijeme koje je donijelo možda najveći civilizacijski skok uopće, možda čak i veći nego ovaj mi smo možda tehnološki otišli negdje dalje ali dobar dio toga se dogodio tu. Mi i ne znamo globalno sa klimom što se događalo. Ali vjerojatno je nešto se i moralo događati. Konačno mi govorimo o potopu vremenu prije potopa i poslije potopa. U Mezopotami se čak to i vidi jer imamo naselja koje su potopljene ispod debelih slojeva gline i lovače. Očito potop je postojao i onda iznad toga postoja ova nova moderna velika naselja, ono što znamo u Uruk, Nipori i tako dalje. Ovo što znamo kao mezopotamska civilizacija. Prema tome imamo tu neke lomove. Imamo čak i Jednu rijeku koja je nekada bila rijeka išla je kroz Saudijsku Arabiju, recimo, najgore i ulazila je neposredno kod ovih zemalja koje su neposredno ispod Mezopotamije. Ulazila je u taj duboki zaljev Indijskog oceana i računa se da je nosila i vodu. Danas je o to je suho korito koje već 5000 godina ili možda 7000 godina nema, ni kapi vode, ali se računa da je nosila veliku vodu i da je ta voda ulazila u taj zaljev i nije mogla isteći više van. I naglo je plavila taj južni prostor, dakle nekakva močvarišta, hoću reći da ima jako puno pretpostavki, ima i natruha nečega da je bilo, pa onda upravo taj te poplave zapravo govore da je možda bio potop. Pa ta ideja potopa zaista i kreće iz mezopotamskih vremena, jer kad vidimo mitog Gilgamešu, jedan tako možda i savršeni ep, koji najviše govori o mezopotamskoj civilizaciji, pokazuje da je bio potop. Naime, oni govore o potopu. Onome koji je Biblija preuzela kasnije i vodi ga kao svoju varijantu potopa. U Bibliji u knjizi Postanka piše da se Lameku, kada mu je bilo 182 godine, rodio sin. Lamek ga je nazvao Noa i rekao, ovaj će nam pribavljati u trudu i naporu naših ruku utjehu iz zemlje koju nam je Bog proklao. Noa je bio deveti Adamov potomak i Bog je s njim imao posebne planove. U knjizi Postanka piše da se Bog Jahve pokajao što je stvorio ljude. Ljudi su bili pokvareni i na pameti im je bila samo zločak. Reče Jahve, ljude koje sam stvorio izbrisaću slica zemlje, od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku, jer sam se pokajao što sam ih napravio. Jedino je radišni i ponizni noa našao milost u očima Boga. I Bog mu je poručio da će doći kraj svim bićima i da će ih uništiti zajedno sa zemljom. Ali No je poručio da napravi lađu, dugu 300, visoku 30 i široku 50 lakata. Bog će na zemlju pustiti potop da izgine svako živo biće, sve što ima dah života. Pošteđeni će biti samo Noa, njegovi sinovi, njegova žena i žene njegovih sinova. I od svega što je živo, Noa može uvesti u lađu po dvoje, jedno muško i jedno žensko. Kada je Noa sve to napravio, došao je potup. U knjizi Postanka piše. U dan onaj šestote godine Nojina života, mjeseca drugoga, dana u mjesecu sedamnaestoga, navale svi izvori bezdana. Rastvore se ustave nebeske I udari da pljušti Četrdeset dana i četrdeset noći Pljusak je na zemlju padao Četrdeset dana Vode sve udilj rasle I korablju nosile Digla se visoko iznad zemlje Vode su nad zemljom bujale I visoko rasle A korablja plovila površinom Vode su sve silnije navaljivale I rasle nad zemljom Tako da prekriše sva najviša brda pod nebom Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi. Sve što u svojim nosnicama imaše dah života, sve što bijaše na kopnu, izgibe. Na životu su ostali samo Noa i njegova obitelj, te pojedan par od svih živih bića skopna. Voda se spustila i počeo je novi život. Ova biblijska priča o potopu nije jedina. U epu Gilgamešu, vjerojatno najvažnijem književnom dijelu nastalom u Mezopotamiji, Bog voda Ea rekao je Ut mu, pradjedu kralja Gilgameša da će biti potop i da za svoju obitelj sagradi brod i da u njega još uvede po dvoje od svih živih bića a potop je u epu o Gilgamešu ovako opisan U određeni dan digla se bura Pljusak je lio iz neba i zemlje i gusti je mrak obavio zemlju. Sami su se bogovi popeli na nebo i zavijali kao psi, a boginja Ištar vikala je kao porodilja. Šest dana i šest noći bijesnila je bura, a poplava i vihor pustošili su zemlju. Jednog dana prestao je potop i vihor, koji su se sudarili kao dvije vojske. More se smirilo. Ja pogledah na more i bolni krik ispustih. Do potopa opisanog u Epu Gilgamešu došlo je zbog nesuglasica između bogova. Do biblijskog potopa je došlo zbog moralne pokvarenosti ljudi. Ali jedna i druga priča možda ima korijene u stvarnom potopu. Ili je riječ o velikoj poplavi rijeka Eufrata i Tigrisa, ili je riječ o velikoj klimatskoj promjeni koja je dovela do civilizacijskog skoka koji se dogodio u četvrtom tisušljeću prije Krista. Dakle, imamo neku klimatsku promjenu koja se dogodila... I vjerojatno vrlo brzo nakon toga imamo nekakve suhe džepove i neke vlažne džepove u koju su se onda ljudi naselili. To je bolje možda vidjeti jednostavnije vidjeti u Egiptu. Imate Nil koji do prije 3000 godina i nije nekakva ozbiljna civilizacija, prostor Egipta. I na jednom krene boom. Taj boom se dogodio zaista zbog nekih klimatskih promjena jer je kao jako veliki broj ljudi u tu jedinu sježu vodu koju su mogli imati koju su mogli piti i kojom su mogli navodnjavati i obrađivati tlo, nabilo je, veliki broj ljudi se nabio u taj mali uski prostor, koji je onda morao tražiti jednu dobru organizaciju da prežive. To više nije moglo, eto tako, sad ćemo nas deset, ćemo tu preživjeti, a drugi neće. To je tražilo neke mehanizme, državne ustrojstva, socijalne nekakva ustrojstva, koja su morala podići neku vertikalu društva. Obrade zemlje dovala je do još jedne važne promjene u životu ljudi. Poljoprivrednici su se morali stalno nastaniti na jednom mjestu. Više nisu mogli lutati po zemlji. Život na jednom mjestu promijenio je ljude i njihovu zajednicu. Počeli su živjeti u selima nalik na onome koje je nađeno kod je A onda se u četvrtom tisu sveću prije Krista u Mezopotamiji dogodila još jedna velika promjena u ljudskom društvu. Ljudi je bilo sve više i više stari načini obrade zemlje više nisu mogli prehraniti to mnoštvo. Vi imate rijeku koja plavi 200 metara s jedne strane i 200 metara druge, recimo u nekim idealnim okolnostima. I vi imate 300 ljudi koji naseli, recimo, neki prostor uz tu rijeku. Oni funkcioniraju i preživljavaju, da pa stvaraju neki višak vrijednosti i iz toga se stvara i možda višak populacije koji ide. Međutim, u jednom času ste stali, Više taj prostor ne može proizvesti hranu za 500 tisuća ljudi koliko se u međuvremenu vremenu povećao broj stanovnika. Sada to više ne može neki pojedinac reći, eto sad ću ja sebi odvojiti neki kanal pa ću malo proširiti to navodnjavanje. Sad se to zaista morala stvoriti neka zajednica koja je morala stvoriti neko svečenstvo. Svečenstvo je morao stvoriti vladara koji je onda rekao gotovo kao bog, je rekao kroz vašu zemlju prolazi kanal i nikoga ne pitamo. Prolazi kanal, produljićemo kanal još 300 metara, to će onda omogućiti da umjesto tih 200 metara imamo 500 metara prostora, pa ćemo onda još toliko stanovnika na neki način prehraniti. E to, kako u Mezopotamiji, tako u Egiptu, stvara se neki mehanizam vertikalnog ustrojstva vlasti vrlo oštar. Dakle, od vladara koji je gotovo Bog, koji dakle određuje, a i oni koji su uz njega u nekom, recimo, zoni onoga što zovemo svečenstvo. Dakle, onih pismenih ljudi, onih upućenih ljudi koji na neki način moraju znati kako će se to ostvariti i kako će funkcionirati mehanizam prehranjivanja. Prije svega... Kad mu je bilo 29 godina, Hormuz Drasam se zaposlio kao asistent poznatog britanskog arheologa Ostena Henrya Learda. Taj britanac bio jedan od najboljih poznavatelja Mezopotamije ali 1852. izabranio parlament i napustio međuriječije Eufrata i Tigris. Političku karijeru okrunit će mjestom pod tajnika u Foreign Office-u. Rasem je zauzeo njegovo mjesto, postao istraživač za Britanski muzej. Godine 1853. on će prvo otkriti glasoviti reljef na kojemu se prikazuje lov na lavove kralja Asurbanipala. A te je godine otkrio i veliku kraljevsku knjižnicu u Nininovi. I tamo je pronašao pločice na kojima su bili utisnuti ovi stihovi. Silni gospodar državni, koji sve vidi, zna i razumije, koji je ljude pronicao i dijela njihova, iskrivene tajne prozrijevao i providio pokrove mudrosti. O potopnim vremenima pričao je potomcima i dalek je put prevalio sonu stranu svijeta. Mučno je bilo njegovo putovanje i teško njegovo stradanje. U glinu on napisa mučnu svoju povijest, a na tvrdom kamenu ureza junaštva i viteštva svoja. Rasem je našao tekst stepa koji govori o najpoznatijem heroju Mezopotamije. Taj heroj najvjerojatnije vladao gradom Urukom u Južnoj Mezopotamiji negdje u drugoj polovici 3. prije krista. Njegovo ime se spominje u sumerskom popisu kraljeva nakon potopa. Na tom se epu, na akadskom jeziku, opisuje put kralja koji nije htio umrijeti. Car Gilgameš podiže bedem oko uruka. Kao gora diže se hram u bedemom opasanom gradu. Čvrst je kao bronca tvrdo nabijeni nasip. Pod sjenom visokog hrama, gdje stanuje bog, prostire se žitnica grada. Veličanstvena žitnica Uruka. Bjelinom ocijeva carski dvorac, na straži danju vojnici stoje, a noću stražari ne drijemaju. Jednom samo trećinom rodi se čovjekom gilgameš, u druge dvije trećine on je bog. Liku njegovom sa strahom se dive građani Uruka, jer dotle po sili i krasoti ne biješe mu ravn. Lava on poplaši sležaja, uhvati ga za grivu i probode kopljem. Krilata strelica njegova luka dosiže divljeg bika. U Uruku riječ njegova silna, a odluka zakon. Ime to kralja je naravno Gilgamesh. Taj kralj pokušao izbići smrt. Civilizacija podrazumijeva zapravo da nema opstanka bez umiranja. Jednostavno, drvo odumre, stvori se humus. Neka životinja umre od nje se stvori humus. To je novi život. Prema tome, u tom aspektu su morali shvatiti da je to odumiranje zapravo stvaranje novog života. Međutim, to je jasno vidimo kao i u grčkoj civilizaciji. U Mezopotamskoj puno ranije vidimo zapravo da nema povratka iz mrtvih. Ne možete se reciklirati, ne možete se vratiti. Ipak, vi ne biste ni živjeli a kako ne računate da postoji nekakav mehanizam povratka ili tako dalje. E sad, kroz to pokušavaju ljudi se zaštititi raznim božanstvima i kroz ta božanstva na neki način objasniti svoju trajanje, svoj opstanak, svoj postanak i tako dalje. Pa eto, univerzalni princip koji postoji, kod njih nekih 50 bogova pokriva sve njihove potrebe. Međutim, četiri boga su uglavnom najvažnija, te ono najbanalnije što imamo, zemlja i nebo. Nebo u njihovom međusobnom odnosu zemlja je žena, nebo je muški princip, an je nebo, ki je zemlja, anki, dakle taj je osnovni princip i između njih je zrak. Još dodamo vodu i to su ta četiri osnovna principa po kojim funkcioniramo. I oni su, kao ono što se može vidjeti u Bibliji, vjerovali da je sve krenulo iz jednog velikog oceana. Da je kopnost stvoreno iz jednog velikog oceana i onda ta nebeska planina je to Zemlja u kojoj onda mi funkcioniramo, na vrhu te nebeske planine taj krov, taj zaštitni sloj tog glavnog božanstva, neba, koji se onda polako odvaja i odlazi u svemir na neki način, a zrak postaje osnovno božanstvo, Enki, Enlil ili kako u nekim vremenima. Dakle, vidimo... Tu nekakav mehanizam koji se stvara, koji je uopće najbliži onome što imamo. Mogli bismo reći zapravo da religije uvijek funkcioniraju na dva centimetara od zemlje. Moraju biti imati čvrsto utemeljene u onoj prehrani, u onome egzistenciji koje imaju i onome što ih okružuje na neki način. Samo to podignemo nekako malo u drugačiju razinu, drugačiji nivo. Prvi su gradovi nastali u Južnoj Mezopotamiji. To su bili gradovi Uruk, Eridu, Bartibira, Nipuri, Kiš. Ti su gradovi živjeli od poljeprivrede i trgovine s drugim gradovima i zemljama. Poljeprivreda je pak ovisila isključivo navodnjavanju. Takva organizacija života tražila je administrativno osoblje koje nadziralo sustav navodnjavanja. Taj je pak organizacija dovala do proizvodnje viška žitarica. Taj višak mogu izdržavati veći broj stanovnika. Veći broj stanovnika dovojao do stvaranja gradova. Tim gradovima dio stanovništva se nije bavio poljoprivredom. Oni su se bavili posebnim vještinama koji su naplaćivali dostatka stanovništva. Kanali su tražili jedinstvenu vlast. I tako su nastali gradovi u Južnoj Mezopotamiji. Times of Atlas Arheologije ovako opisuje te gradovi. Svaki je grad bio pod zaštitom jednog boga, koji se štovao u sjajno opremljenom i ukrašenom glavnom hramu. U tom su hramu živjeli i bili uzdržavani i svećenici tog boga. Oni su imali i svoju ekonomsku ulogu, jer je hram bio vlasnik dobrog dijela gradske zemlje i stoke. Kiša je rijetka i neredovita u južnoj Mezopotamiji. Rijeka prekasno plavi obale da bi pomogla usjevima. Usjevi ječam, sezam, luk... Moraju zato biti navodnjavani vodom, koja dolazi složenim sustavom kanala. Drže se ovce, svinje, koze i goveda. Glavne industrije su mljekarstvo, proizvodnja vune i proizvodnja piva. Hram dominira gradom. On je najvažnija institucija u životu grada. To je i najveća i najsjajnija građevina. Hram ima veliko dvorište, brojna skladišta i odaje. Njemu se nalazi prostorije gdje se odaje počest gradskom bogu. Egipat niko nije mogao osvojiti stoljećima, tisućljećima, ili barem tisuću i pol godina od početraka. Bili su izolirani Sinajom, pustinjom i nik u Egipat nije dolazio. Međutim, Mezopotamija je ipak u sredini Azije. Oko njih su ti stočarski narodi koji se kreću. U ovom prostoru isključivo zemljoradnje može funkcionirati. Vi u koritu rijeka ne možete napasati svoje stado, jer premali je prostor. Njima je tek sekundarna zemlja moguća pašnjak, ali ona primarna je zemljoradnja. Međutim, istočno od Mezopotamije je Iranska visoravan, Zagros planine velike i pastiri od ozgo stalno nadgledaju dolinu Mezopotamije. Svako malo se zalete u taj prostor, poharaju ga, jer eto tako imaju silu, imaju iznenadnu moć koja eto tako snagom i tom neočekivanošću osvoji, popali, poruši tamo i ako se nasele oni već nakon par generacija ne mogu opstati kao stočari. Oni se moraju pomiriti s time da u takvim uvjetima gdje zemlja je plavna jedan dio godine, dakle ništa ne raste i čekate samo da se povuče, dakle stoka bi izginula kad biste imali, Držali na tome mjestu, ne bi imala pašu, oni postavili zemljoradnici, ali su sa donijeli one religijske komponente koje stočari imaju i etablirali ih u tom prostoru. Dakle, tu imamo vrlo zanimljivu gungulu, kombinacija između e, stočarskih populacija koje dolaze stalno kao neki novi sježival val i onih zemljoradnika koji su tu funkcionirali odavnina. Od Sviti gradovi Mezopotamije živjeli su jedan uz drugog kao zasebni gradovi države. Neki bi grad ojačao i proširio svoju vlast na područje drugog grada. Neki su gradovi propadali. I tako je to bilo do 23. stoljeća prije Krista. Tada se u gradu Akadu pojavio Sargon, jedan od prvih graditelja carstva u svjetskoj povijesti. Sargon je osvojio cijelu južnu Mezopotamiju, skršio otpor svih tih gradova. Proširio je svoje vlasti na dijelove Sirije, Anadolije i Elama, današnjeg zapadnog Irana. On je utemeljio i prvu semitsku dinastiju i s njim započinje vojna tradicija u Mezopotamiji. Sargon je bio skromnog podrijetla. Bio je siroče koje je u košari plutalo po rijeci. Pronašao ga je vrtlar koji ga je odhranio i naučio vrtlarenju. Sargon nije znao od komu je otac. Majka mu je navodno bila svećenica u jednom gradu na gornjem Eufratu. Sargon se sam probijao kroz život. Konačno je dospio na mjesto peharnika vladara grada Kiša, koji se smjestio na sjeveru drevne zemlje Sumera ili Šumera. Sargon je svoju vlast dobio kada je kralj Lugalzagisija od Uruka poražen na bojnom polju. Taj je kralj već ujedinio gradove Sumera pod svojom mlašću. Kada je Lugalzagisija pobjedio Sargon, svaki od tih gradova htio je ponovo dobiti svoju nezavisnost. I svaki je taj grad ponovo osvojio Sargon. I tako je nametnuo svoju vlast nad Južnom Mezopotamijom. Dva stoljeća prije pojave Sargona u Sumeru je nastalo nešto što će zauvijek promijeniti civilizaciju. U to je vrijeme nastalo pismo. Prvi piktografski zapisi mogu se pak datirati već u 3100. godinu prije Krista. Govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pismo je nešto što egzistira s državom. Ako vi imate državu, onda da bi država opstala mora imati pismo. Jednostavno, ako vi imate ustrojstvo, vladara, svečenstvo i sve ostale, oni ne proizvode. Oni očekuju da neko njima nekim mehanizmom te vlasti donese onaj svoj višak ili onaj možda i nije višak, jedan dio svog, svojih proizvoda. Da bi oni mogli kontrolirati zemlju oko sebe, oni moraju uvesti poreze. I ti porezi su, jasno vidimo, iz tih najranijih tekstova klinastog pisma koje je zabilježeno, vidimo da su 95% svega je vezano uz broj stoke, količinu žita koje je neko proizveo, koji će morati dvojiti dati postati nekom i tako dalje. Dakle, to je više matematika možda nego pismo, ali budući da je to rano pismo koristi likove zapravo da bi objasnilo što treba i što žele zapravo dobiti, onda to izgleda kao ne baš pravo slikovno pismo, ali gravitira prema slikovnom pismu. Kasnije ćemo vidjeti da sve postoje abstraktnije i u pravom smislu klinasto. Međutim, država, da bi opstala, morala uvesti zakon, e, poreze. porezi funkcioniraju tako da svaki pojedinac dobije svoj tekst na kome se zna što je da se njega zabilježi da se zna koliko on može i koliko on je dužan platiti prema tome imamo jako malo pisanih tekstova izvan tog konteksta tek u kasnim vremenim ćemo shvatiti da onda krene književnost recimo u tom smislu da se onda krene opisivati i neke druge stvari mimo najobičnije administracije Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. O kalendaru, ratu i ostalim čudima koje nam je dala Mezopotamija poslušajte sljedećeg četvrtka. Povijes četvrtkom za vas su pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Luka Rojc, a uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.